Мати виявилась балакучою. Вона і тепер найбільше говорила про Маркіяна, але не так, як у присутності батька. Старий мій не хоче, щоб при ньому згадувати Маркіяна. Сам розюджує в собі злість і гнівна хлопчиська, бо йому здається, що від цього буде менший біль у серці. А я вже не можу витримати. Буває таке, що і хлоп не може помістити болю в своєму серці, тільки хоче, щоб я, мама, переконувала його що наш нічого не винен, що це його інші втягнули в біду. В кімнаті, що колись належала Маркіянові, панував нелад, який постає з застояного повітря і від відсутності живого людського духу. На стіні, на цвяху, висів темно-сірий, припалий порохом капелюх, так, як Маркіян повісив його тому рік чи більше. Під високим, Вкритим куцею веретою ліжком старчала пара лижних черевиків. На одному з них був приліплений пласт жовтої глини. Ця деталь нагадала Нелі Славу, яка так само любила мандри. На столі лежав аркуш колись білого, тепер пожовклого від сонця, записаного великою буквою «О» паперу. Неля не могла стриматись, щоб не розпитати про дитинство і юність Маркіяна. Хотіла знати про нього все до найменших подробиць, бачити його, так би мовити, в кількох планах. Але матері наболіло, і вона мусила поскаржитись з коханій сина на батька. Ми видимо дітей серцем, а вони очима. Вони не знають, коли воно зачинається, як родиться і як зростає. Вони дістають його під очі і руки уже готові. Шестеро було цієї дрібноти в мене. Троє хлопчиськів померло від червінки ще у ту війну. Гадаєте, що старий був при їх хворобі? Тільки й того, що пішов у село домовину збити, як сказали йому, що вже кінець. Дві дочки в селі замужем, а на цього середущого старий поклав чомусь найбільше надії. Ще малим був, ще там ті троє жили, як старий жартував, що з Маркіяна вийде вчений. Здається, тільки на світ прийшла дитина, а старий уже визначив їй долю, бо Адід навіть ім'я, яке підібрав. Бо рід, любив казати старий, тепер він уже нічого не говорить. Не повинен стояти на одному місці, бо інакше заснітиться. Як земля потребує зміни плоду, так і людське насіння – Прагне зміни ґрунту для себе. З вікна цієї кімнати було видно яблунько, Що вже майже оголена, Затримала ще кілька золотисто-сірих яблук На самому верху. Вночі лежу і думаю, Сивію і думаю, Не добре те, що наші діти роблять. Так думаю собі я, проста мужичка, Куди це провадить? Уб'ють одну гадину? А на її місці буде друга. Мені здається, а може, я на цьому відлюдді вже з глузду зсунулась, але мені здається, що тут треба з іншого кінця починати. Не тій чи тамтій гадені голову усікти, а коли сила, то начисто кобло їх випалити, аби і розплоду не залишилось. Отак вночі лежу і думаю, і чую, як душа моя в землю тягнеться, сивію і думаю, бо ночам тим кінця нема. Вражена логікою її думок, Неля зачудовано дивилась на матір і не обзивалась. Старий мій уже в ніщо не вірить, як темна ніч його душа, колись і він іншим був, а дід так то чоловіка життя вкрутить. Так висотає жили, що потім на старість лишається капшук і укрита злість на людей. Нікому вже не вірить сирота, ні злим, ні добрим силам. Здається мені, навіть у Бога перестав вірити, бо щось не виджу, щоб молився. А я, зітхнула журно, заспокоюсь лише тоді, коли дитина моя буде собі в землі спочивати. Ой, не дивіться на мене такими очима, бо ви ще молоденькі і нічого не розумієте. Нема, любко, безпеки нашим дітям на цій землі, хіба що в ній самій. Звідти вже ніхто їх не дістане на поневіряння і поталу. Люди, що знають про моє нещастя, дивуються, що я не голошу, не товчу головою об каменя, а я собі своє міркою – а дід, за тих троє в землі я зовсім спокійна. В неділю виберусь до них в гості, принесу їм красних косиць, поговорю собі з ними і заспокоєна вертаюсь до хати. А часом і вони приходять до мене всі. Завжди таки гречні до мене, у біленьких сорочках. Чи не краще було б і для мене, якби і четвертий ліг собі коло них? Неля ціпніла від тих слів. На прощання мати показала Нелі, як треба відчиняти двері, якщо їй потрібно було вийти на двір. Попередила, щоб Неля не боялася, як загавкає пес на подвір'ї, бо їх кудлай такий дурний, що вдень вилежується і хропе, а вночі, як нема на кого, потрафить і на місяць гавкати. Вранці Внесла мама Нелі горнятко теплого просто від корови молока і щоденник Маркіяна. Щоденник передала Нелі з такими словами. Залетіли як круки, перешукали все, навіть солому з постелі витрісли, не порили за чимсь, забрали все, що тільки під руки попало, книжки, якісь папери, ваші фотографії. Так щось мені здається, Бо сміялись сучі сини, що ладна паненка. Ну, думаю собі, від цих іголка в сіні не сховається. Та ось цього літа, коли квочки перестали квопчати, берусь виносити гніздо, щоб провітрилось. Висипаю його горі дном, а там, адід дід, цей зушит. Старий мій трохи розуміється на письмі. Щось там дивився, але небагато він з того зрозумів. Узнав тільки, що то не політичне. Каже, записував хлопчисько кожен день, з ким був, що говорив. Отож, я тепер пригадала собі, що там і про вас має бути. Нате, візьміть, щоб чужі очі, чужі вуха не лізли між вас і не розносили ваших слів, як вітер солому. Того пам'ятного ранку Неля увійшла в його життя. В життя, яке мало стати провідною ідеєю її життя. Пристрасть, з якою віддалася цьому безумству, годі порівнювати з тим, що було перед тим і пізніше в її житті. Цей щоденник Маркіяна був продовженням попередніх зошитів. Коли спиратись надати в ньому, він був писаний в дуже нерівномірних проміжках часу. Можна було навіть подекуди зробити висновок, що писав його Маркіян переважно вдома, вже в деякій відстані від подій, зафіксованих у ньому. Стиль щоденника теж був дуже нерівним, що вказувало на стихійний характер його автора. Розпочинався щоденник 17 червня 1934 року таким реченням. «Здав матуру і познайомився з сестрою Романа». 20 червня запис знову починається згадкою про матуру. Найвидатнішу на той час подію в його житті. З матурою скінчено. Мушу записати це на папері, щоб научно переконатися в цій істині. Здавалось мені, що першого ж дня після матури впаду на ліжко і без перерви спатиму 20 годин якраз. Того ж дня заснув лише над ранок і прокинувся нормально о сьомій годині. Внутрішньо я все ще здаю матуру. Останнім предметом була українська мова, з якої я, до речі, найбільше провалювався. Все ж таки скінчив відповідати, бала Шевченка, і почув від комісії «дост». Я вже був певний, що матура в мене в кишені. Це було моє найсильніше враження». Коли я йшов від зеленого стола до дверей, то аж підлога загойдалась піді мною. З будинку гімназії вийшов я як п'яний. Не знав, що діється зі мною. Хлопці зазвичаєм поставились в дві шаренги і відлупцювали, похрестили мене кулаками. Але це не привело мене до певної свідомості. Я відчув тільки, що скинув з плече якийсь велетенський тягар який мені багато років заважав жити. Але як поводитись тепер без того тягаря, я ще не знав. Під будинком гімназії Роман подав мені цигарницю. І я простягнув був руку по цигарку, як миттю усвідомив собі, що ми стоїмо саме навпроти вікон учительської, і відсмикнув руку. Продовжував діяти кількарічний рефлекс. Обидвами розсміялися з цього. Ми закурили, а Славко, споглядаючи на нас, ковтав слину, бо він щойно післязавтра здаватиме матуру. З брами вийшов Сігма. Ми з Романом переморгнулись, навмисно затягнулись димом і випустили саме в ту хвилину, коли Сігма минав нас. Здається, буркнув під ніс штубаки чи щось подібне. Може, і справді, виглядало по-штубацьки, але по відношенню до Сігми це було справедливо. 25 червня Роман влаштував у себе поматуральну випивку. З нашого відділу було семеро – Юрко, Славко, Іван, Микола, Арестит і я. З відділу А було тільки троє. Роман просив не розголошувати про цей вечір – Бо решта товаришів образиться, а він хоче бачити в себе самих мурових хлопаків. Мені було трохи незручно. Роман просив, з огляду на його старих, прийти до них в парадному чорному костюмі. А в мене парадного одягу немає. Для Матори я позичав костюм в Олеся з нашого відділу. Ми з ним якраз одного росту але я не міг зрадитись перед ним, що йду до лісних, бо він був не запрошений. Тут Неля відклала щоденник. А що вона робила в тому часі? Чим вона жила тоді? Запис цей був закінчений вже іншим чорнилом. Старий Романа звертався до нас на панове і частував нас цигарками. Так смішно курили навіть ті, що ніколи не вживали тютюну. Славко, як затягнувся димом, то аж сльози виступили йому з очей. Проте, видно, соромиться викинути цигарку. Потім мама Романа внесла тацю з чарками і каравку з горілкою. І вона нас називала панове. В мене було враження, що Романові аж трохи неприємно від того, що його старі аж так підкреслюють нашу зрілість. Мама запросила панів до стола, а сама винеслась з кімнати. Це, мушу віддати їй належне, було дуже файно з її боку, бо ми відразу відчули себе вільніше. Ми пили і закусювали, аж за вухами ліщало. Навіть Роман мусив нам нагадувати, щоб ми гальмувались, бо це тільки початок вечері. Справді, за якийсь час наш стіл аж стогнав від полумисків, різних ваз, салатників та сосієрок, чи як там їх називають. Спочатку ми намагались дотримуватись бонтону і сягали по страви в тому порядку, в якому їх підсував нам Роман. Але коли випили ще по одній, то їли вже без розбору, що і як кому подобалось. Арестит мастив торт гірчицею і так собі ласував ним. Юрко підливав індика червоним вином і запевняв нас, що він таке вичитав у куховарській книзі своєї баби. Микола закушував у селеця хроном. Все було б добре, якби Славко не почав соло співати. Старі, видно, зміркували, що то небезпечно залишати нас самих струнками, бо зараз після Славкового співу увійшов старий і розпочав з нами товариську розмову. Свобідний милий настрій пси з'їли. Фатерко по черзі розпитував кожного з нас, що ми надумуємо студіювати. Хлопці викручувались, як уміли. Лише Арестит міг правдиво, чесно сказати, що мріє про медичний факультет. Коли питання докотилось до мене, я відчув, що впріваю від неприємності. Мушу ще розізнатись, що це була перша неприємність від тієї хвилини, коли я став зрілим чоловіком. Мені стало неприємно не тільки тому, що я не знав, що відповісти татові Романа, скільки тому, що я дійсно не знав, що навіть собі самому відповісти на таке запитання. Досі я не замислювався над тим, що робитиму по закінченні гімназії, бо я мав перед собою ближчу мету – здати матуру. Просто я не заскакував думками вперед. Я знав, що за своє цензорство в бурсі маю дістати тарілку гойденки на вечерю і тарілку каші в полудень. І все. Про решту, зі соромо мушу признатись, не думав. Я відповів, що ще не знаю, що робитиму, і він прочитав мені при тій нагоді невеличку лекційку про потребу плановості в житті людини. Старий хрін, і він зіпсував мені весь настрій. Після вечері, яку ми вже кінчали під оком фатерка, нас запросили до салону на чорну каву. Через дурного ставка, що налегався як свиня, ми мусили всі по черзі видутлити по дві чашки чорної кави. Потім обоє старі почали наполягати, щоб панове студенти щонебудь заспівали. Мені особисто було вже не до співу. Чорна кава протверезила мене до решти, і мені тепер з думки не сходило одне питання – а що зі мною буде далі? Спів не клеїться. Тоді мама запропонувала супровід на фортепіано. Відчинила двері в суміжну кімнату. Стільки добіса в них кімнат. І кликнула – Орисю. Ніхто не відізвався і ніхто не війшов. Мама покликала вдруге. Тоді ввійшла Романова сестра. Я знав, що у Романа є сестра, але ніколи не пробував уявляти собі, яка вона з себе. Чомусь мені заздалегідь здавалось, що вона мусить бути подібна до свого брата – чорнява, з довгим носом і кучерява. Коли ввійшла, хлопці, ті, що раніше, не бачили її, аж порозявляли роти, а я з ними. Висока, повна, велика, трохи повільна в рухах, біла, як молоко, з великими, немінливими очима, золотистим важким волоссям. Вона здавалася єдиною дорослою споміж нас. Була в білій, дуже прозорій сукенці, крізь яку я та решта братії могли бачити голубі мережива. Мені здається, що до такої дівчини не можна торкатись – Її можна тільки нюхати, як квітку. Вона сіла за фортепіано, а Арестит присів біля неї, щоб перекладати сторінки. Мене чорти брали з заздрості. Я не міг дивитись, як той Бовдур схиляється над нею. В той момент зненавидів через те єдине, що він, паничик, якого вчитель музики навчив розумітись на нотах. І він, напевно, чорт би це побрав матиме більше нагоди від мене побувати в цьому домі та дихати нею. Зате одне, щоб розумітись на закарлючках нот і мати право сидіти біля неї плече в плече, коліно об коліно, я без розмислу був би тоді віддав праву руку. Я чув неспокійні удари власного пульсу. Я напружено думав про те, щоб не зробити будь-якої дурниці, яка б раз назавжди зачинила перед мною двері до цього дому. Водночас мене щось аж штовхало, щоб викинути якийсь номер і здивувати, а може навіть і настрашити її, аби, бодай, звернула на мене увагу. Мені, наприклад, страшенно хотілося в котрійсь хвилині вискочити з ногами на фортепіано і піти в присяди на його бездоганній блискучій поверхні. Знову в іншому моменті я ледве стримав себе, щоб не прискочити до Арестида і не дати йому внюх, щоб аж ногами накривсь. Може, я справді трохи забагато випив, але після того, як нас почастували чорною кавою, хміль з мене вийшов, так що навряд чи мій стан можна віднести за рахунок поглинутого алкоголю. Я не міг очей відірвати від Романової сестри. Я розумів, що так пожирати когось очима – це непристойно, але не сила була стриматись. Я змушував себе дивитись у протилежний бік, але це було ще гірше. Я уявляв тоді страшні речі, виразно бачив, як він губами торкається її волосся. Я вчепився думки, що Орися ласкаво дозволила тому Бовдорові сісти коло себе тільки тому – що він так бондючно заявив, що збирається вивчати медицину. Мені захотілося встати, відшукати фатерка лісного і заявити йому, що я теж збираюсь вивчати медицину. Нарешті Роман помітив, що зі мною щось погане твориться. Він вивів мене в садок подихати трохи русистим повітрям, і я заспокоївся. Як увійшов в салон, Орися вже не сиділа за фортепіано. Невже ж вона могла здогадатись про що-небудь? А стояла сама одна біля вікна. Мені хотілося з вдячності за це одне, що я не застав її в товаристві Арестида впасти на коліна перед нею. Зараз після цього ми почали збиратись додому. Маю враження, що ініціатива в цьому випадку належала самим господарям – Просто-напросто мали вже нас досить. На прощання всі ми поцілували Романовій мамі руку, між іншим, перша жінка, крім моєї мами, якій я цілував руку. Фатерко стискав нам долоні, а Орися, той білий ангел, стояла з боку і кожному з нас кивала головою. Мені видалось, що вона трохи довше затримала на мені свій погляд. На сходах це саме сказав мені і Микола. Я так зрадів його словам, що з розгону дав Миколі межі плечі такого стусана, що той трохи не полетів сторч головою зі сходів. «Мой, бре, ти здурів?» – Вибалушив на мене очі Микола. «Боюся, що я дійсно здурів». Без дати. В Бурсі запропонували мені лишитися в них на час канікул. Будуть білити кімнати потрібний наглядач. Охоче погодився. Без дати Була мама в мене, і бідна, аж розплакалась з радості, що я вже здав матуру. Боюсь, що в її понятті це дорівнює принаймні якомусь дипломові. Мені дуже не хотілося б розчаровувати мами, а тому її наївність в цих справах мене дуже засмучує. Мама помітила мій понурий настрій і спитала, чи я часом не хворий. Щоб не залишити в ній прикрого враження від нашої зустрічі, я похвалився їй, що не поїду на літо додому, бо дістав на канікули роботу. Мама спочатку, видно було, засмутилась, що я не приїду на літо додому, а потім – розміркувавши, зраділася цієї вістки. Мене навіть трошки вкололо, що мама так легко погодилась з думкою, що я не буду літом вдома. Але я зразу збагнув, звідки походить ця мамина радість. Мама, напевно, вирішила, що я вже отримав посаду на основі свого свідоцтва зрілості. Відкрити їй очі на правдивий стан речей в мене не вистачило серця. Я провів її аж на станцію і стояв на пероні, аж поки поїзд ще з мені з очей. 15 липня Тричі бачив Орисю. Двічі навіть розмовляв з нею. Ні, вона вже не така гарна, як мені здалося того вечора. На носі в неї кілька веснянок і дихає лише ротом. Зате голос у неї дуже низький, приємний, якийсь оксамитовий. Словом, такий, що довго бренить у вусі, ніби мелодія. Першого разу зустрілися ми навпроти вірменського костюлу. Я відразу спитав, чи впізнає мене. Була така думка, що, як заперечить, відкланяюсь і піду собі геть. Не заперечила. Відповіла, що давно знала мене з прізвища. Не Заки Роман ввів мене в їх дім. Мені кортіло довідатись ще більше, і я жартома зауважив, що в неї чудесна пам'ять. Зиркнула на мене з-під крайки повік, ох той погляд, і сказала без збентеження, «Пам'ятаю лише те, що приємне для моєї пам'яті». «Дотепно, нічого не скажеш. Але май на увазі, Маркіяне, виходить, що твій циферблат все ж таки чимсь звернув її увагу на себе. Вдруге зустрілися ми на пошті. Я попросив, набирає вуйко з бурси салонних манер, дозволу провести її додому. Без вагання погодилась. Мене аж здивувала її готовність. Я закинув, чи не буде з цього приводу мати неприємності від батьків? «Якийсь чорт хвостатий!» хай мене, щоб усе глибше і глибше вертіти. Орисю здивувало моє запитання. Потім із спокійною простотою, що мені дуже сподобалось в ній, відповіла, що з приводу романових товаришів у неї ніколи не може бути неприємностей від мами. Чому? – не втерпів я. А тому, що, на думку матері, це жодна небезпека для мене. «А чому ваша матуся так думає?» «А тому, що романові товариші – це майже мої ровесники. Ви знаєте, я тільки на півтора року молодша від романа. Мамуся вважає, що це не претенденти для мене». «Не завадить це знати, запам'ятай, хлопче». Ці речення були тричі підкреслені. Я спитав її, що думає робити після канікул? Таким способом дізнався, що вона їде у вересні до Львова вчитися музики. Хочете бути піаністкою-віртуозом? Спитав я, аби щось сказати, бо звістка ця каменюкою впала мені на серце. Ні, але мамця вважає, що Львів все ж таки місто більше за нашу діру. Я зрозумів без дальшого пояснення. Ринки білих рабів існують і в наші часи. Кінець серпня. Був на зборах студентської секції при товаристві «Бесіда». Збори скликано з приводу оголошення бойкоту тих обивателів, які підписали звернення з приводу вступу на трон нового президента Речі Посполитої Польської. Між ними є й директор нашої гімназії – Страшенно шкода, що він не міг бачити, як ми підносили вгору руки проти нього і довго тримали їх у повітрі Голосували всі Ніхто не став на захист хруняди. Тільки після ухвалення бойкоту встав якийсь хлопець Пізніше я дізнався, що це син бойкотованого радника І спитав, як йому проявляти бойкот у відношенні до батька з яким мусить їсти за одним столом. Тому, що питання було зовсім щире, хлопці підняли регіт. Таким веселим акордом скінчилися наші збори. Ще серпень. Я не витримав і напрямки спитав у Орисі, чи вона погодилася б піти за ровесника свого брата. Якщо річ ясна, він мав би освіту і становище. Відповіла просто, що так, тільки, додала з застереженням, він мусив би їй дуже і дуже подобатись, бо мамця вважає, що чоловік від жінки повинен бодай на сім років бути старшим. Така відверта, щира відповідь Орисії трохи збентежила мене. Я уявляв собі, що дівчата їхньої сфери більш несміливі в цих питаннях. Принаймні, для кокетства. Її великий спокій, ця її впевненість трохи знижує її вартість в моїх очах як дівчини, дівчини-русалки. А все ж, я визначив уже координати для свого життя. Здобути диплом, становище і за всяку ціну орисене серце. Останній день серпня. До бурси вже заїхали бурсаки. Директор викликав мене до себе. «Що ви думаєте робити, Івашків?» Я відповів, що вже записався на правничий відділ Львівського університету. «Хочу вчитись далі». І він відповів мені, що цього хоче кожен, хто кінчає гімназію. «Але які підстави в мене є для такого бажання?» Він не бажає мене знеохочувати, але хотів би просто застерегти, що у Львові є більше кандидатів на цензорів, ніж у нас бурсаків. Ще хотів би просто застерегти, що на приватні лекції теж не можна розраховувати, бо для цього потрібні знайомства, і то добрі знайомства. Якась посада у Просвіті чи Дністрі, як то бувало за його часів, тепер майже виключена». Яка-небудь нічна фізична робота теж виключена, бо безробітні чорнороби не допустять мене до неї. Він запропонував мені залишитися на цей час у бурсі на місці цензора, а крім того, підучуватись якогось ремесла. Я розумію його. Він радив мені щиро, як батько. Але, на жаль, я не можу скористатися з його розумних порад». Я все одно мушу поїхати до Львова, і хоч би світ догори ногами став, мушу здобути диплом і її, мою єдину. Останнім часом дуже вподобав читати любовні вірші, особливо зів'яле листя Івана Франка.